як це недавно і як це давно було. Що ж, і він не робив помилок, та було і виправдання в нього. Для людей він не жалів ні свого часу, ні свого серця. Крийок-крок, крийок-крок. Все ближче, як доля його обізвався молодий погонич, і Данило поурмленою травою... Почав спускатися до татарського броду. Гей, броди татарський, яври калина берешками та човни біля самих зірок, а щастя так мало. У розлогому полумиску долини, що по самі вінця затекла сонцем, коло бродиться, вирує ярмарок. Над картатою людською збірнотою в луніє розтіч голосів, ревище худоби, дзвін кіс, гучання гончарних виробів, сумні переливи сопілки, дрімотне квиління ліри і ще десятки згуків, що має ярмарковий коловертень. А над усім цим, вгорі, обабіч спадистої дороги, стоять два вітряки, і хрестами крил перелопачують блакитні шовки неба семен Магазаник любив і торжище, і гульбище після них, хоча й не раз доводилося вести з ярмарку додому вже не голову, а дупло з осами. І під яким би він хмелем не їхав, завжди проїжджаючи біля скітка, норовисто відвертав од нього голову і досі не міг забути ні зерна в ньому, ні тієї колотнечі, яка була від нього. А скиток хоч і руйнувався, все одно тримав на стінах горобину, що і в люті зими червоніла гронами ягід і скликала в гості лісове птаство. Сьогодні лісник приїхав не так щось купити, як прицінитися та домовитися з цибульниками і садівниками, що він може мати від них на ранню осінь, бо хіба далеко до неї. Зап'єш косарщину, зап'єш зажинщини, та й думай про кожуха і дорогу на Сивір. Від однієї згадки про це магазинник відчував холод у міжпліччі і свіжий карбований біля серця. Журавлистий, неквапний, мов добра година Лаурін Гримич, який на всю округу славився як найкращий скертоправ, одразу ж ошелестив лісника «Тобі, Семене, я зможу дати цибулі або часнику тільки на закуску». І підвів гаряче золото вій на такі часничини, яких і на виставці не побачиш. «За це добро в Сибіру одразу відхопиш в торбу грошей і ходи кумом королю!» «Це ж чого тільки на закуску?» Стурбувалося журнувати обличчя магазаника, скривилися перестоянні віхтики в усів. «Ба це рудий мавшершень, а комизиться!» Та Лаврінові навіть відповісти ліньки. Він відвертається від магазаника, кидає погляд на ярмаркове «Юрмовисько» і незворушно думає про своє. А то же характер має? Дві війни вибивали з його тіла кров, виносили життя, однак не в силі були винести доброго степового спокою і доброї усмішки чи пересміху. Чого не трапляється в життєвій Веремії, як бувало, не колотиця його Оксана, а чоловікові і громе громи тільки бубни. Дивиться, дивіться собі, як якась недогода, лихоманець його жінкою, неквапливо поведе золотим вусом, під яким чаїться лагідна насмішка, і скаже «Олено, ще й завтра день буде, вгоманись на сьогодні». Думала молодиця хоч раз на віку посваритися з чоловіком, однак нічого не вийшло з її заходу. Той має собі жіночу зверхність над ним, а він спокій у світі. А вже в роботі лаврін вогонь, Робуй до жени його неквапного, чи в лузі з косарями, чи в полі з жінцями. І недарма про нього кажуть у селі. Це з тих, що робить хліб. Правда, має чоловіки своє багаторічне дивацтво. Шукати скарби в прадавніх степових могилах. «Лаврійне, може в тебе не вродило?» – не відчеплюється лісник. «У мене завжди родить. Навіть не дивиться на нього». То який тебе гедзі кусив, що робиш мені без торжа? Насупився магазаник, маючи сьогодні від Лавріна не шанобу, а поневагу. Хочеш мого річ? Зараз же поставлю в Скаженівку. Хочеш дармового палива? Не приїжджай до мене тих цьому ввечері. Хочеш меду?